А то теоретично пропускала можливість раю з любим у курені з нелюбом надавала перевагу комфорту чоловік миття був гомосексуалістом середнього рівня він пишався Борими Мойсеєвим і хотів лише познайомитися з ним тиха поважна мрія Като обіцяла йому розбагатіти і влаштувати зустріч. Миття довірливо посміхався і, мабуть, чекав. Він був дуже хорошим, милим, вихованим, абсолютно нерозбещеним і неагресивним. Він приносив додому всю зарплату і сором'язливо приховував гроші на раритетне видання Байрона для свого друга. З другом. Като знайомитись не хотіла. Митя не ображався. Чоловік Митя був власником квартири, яку Марк і Като винаймали. Коли Марк одружився з Настею, Митя скромно запропонував Като залишитись і одружитись. У весільну подорож вони поїхали в село Голубці до Свекрухи кізоньки, качечки, гуси, корова і бичок-славік. В принципі, з митою не повинно було статися те, що сталося. Може, далася в знаки назва села? Місто митю не зіпсувало. Като знала це достеменно. Невістка свикрусі не сподобалась. Вона цілувала її міцно стуленими губами. Але зітхала полегшено. Ну, дай Боже, дай Боже. Їй хотілось онучки. Досить тих хлопчаків. Морока з ними одна. Чоловік Миття до дитини теж був готовий. А Като боялась. Митиної тихої привабливості. Він запросто міг навчити дитину поганому. Навіщо? Като з часом звикла до чоловіка. Він був кращим за домашнього кота, але гіршим за американського мільйонера. У цій золотій середині Като забувалась, вона знала, де шукати мить ввечері у вівторок. І необхідно було, щоб чоловік м'яко сказав: Катю, ну що за дурниці купувати живу людину. Думки про продаж. Ніяк не йшли з голови. Гроші? Марк? Подумати про перспективу? Зворушити минуле? Маячня. Це просто маячня. Кату зняла трубку і довго, тому що повільно набирала номер. «Ігорю Львовичу?» сказала вона. «Ви неправильно сформулювали свою думку?» «Так». Сухо обізвався співбесідник. «Чому?» «Адже це не ви продаєте марка, так?» «Так. Значить, ви його купуєте?» «Дитинко,» – Ігор Львович відкашлявся. «Ти погано вчилася у школі. Продається – це зворотне дієслово. Тобто він сам себе продає. А ми? Всі ми. Купуємо». «А як ви дізнаєтесь, кому платити?» – жваво поцікавилась Като. «А ви, люди, чесні, самі вирішите? Самі зізнаєтесь?» «На суді?» – злякалась Като. «Като, я вважаю тему вичерпаною. Усе, бувай. Можеш зателефонувати, як надумаєш щось путнє. Голос був приязним, але нудним, як парне молоко. «Почекайте, якщо чесно ви ставите на мене, ну ти ж продала його одного разу!» «Дякую за довіру!» – Като кинула трубку і затулила обличчя руками. «Гроші псують людину!» Раніше Ігор був кращим. Коли Като прийшла до нього за допомогою, то як доплату запропонувала себе і з сексуальним апетитом Вигоря було не гаразд. Він обурено витріщив очі і закричав: "Та як ти посміла? Ти вонуки мені годися". "У дочки", — виправила Като.